citrotoken mutatták be Jim Jarmuschnak legújabb filmjét a Visconti-mmel I erről a rendezőről tudni kell, hogy eléggé lassú, meditatív, kicsit elmélkedő, erősen lirai alkotásai vannak. Az északra földön talán a legismertebb filmje, ami különböző taxikban történik, és az ott elkapható élettöredékeket mutatja be. Ezek valahogy mindig ilyen kultfilmé válnak. Igen, igen. Ez a film sem más abból a szempontból, hogy a film története Tulajdonképpen nagyon röviden és egyszerűen összefoglalható. Egy buszsofőr és feleségének egy hete is az ő mindennapjaik. Nem is az a fontos, hogy mi történik, hanem hogy mindezt hogyan mutatja be a rendező. Ezt a fajta rutint, ahogy ugye az életünk is telik, reggel felkelünk, este lefekszünk, de ebben olyan szép képi szimbólumokat is megjelentett, ami általában az ellentétekre épül. Két főszereplő egyébként is erősen különböző személyiség, egy nagyon introvertált, a kis kapcsos, titkos fűzetébe verseket író férfi akinek igazából minden jó ezzel a sztoikus nyugrálmával éli a hétköznapjait és van egy nagyon kreatív kifelé forduló a hétvégig sütívására sütit sütő feleség aki a fest, zenél új dolgokat próbál ki de valahogy a kettőjük harmóniája az mégis kiüt a vászon. ezeken a verseken keresztül, amiket a férfi költ This is Patterson Bus 23 I have a situation Damn, could have exploded to a fireball <laughs> Jó film ez. Igen, objektív mércével nézve azt hiszem, hogy jó film az. Az biztos, hogy aki szereti Jánosnak a stílusát, annak ez a film nagyon tetszeni fog. Aki nem ismeri, az talán furcsának tartja, de hogyha hajlandó arra, hogy megismerje, akkor ezért nagy kincseket találhat. Csütörtökön fogják bemutatni a Régi Város című filmet, Kenneth Lonergan rendező hatószkál jelölésével utat tört magának a hazai mozi forgalmazásban is. Nagyon megható szívfacsaró filmről van szó. Mondhatni, hogy Zsebkendős egy egyedülálló férfiról szól, aki a film elején megtudja, hogy meghalt a testvére, ezért visszakörtözik, vagy visszamegy a szülővárosába, hogy a 17 éves unokaöcsét adoptálja, és a végrendelet szerint ő neveli. Elsősorban a kettőjük története, a kettő kapcsolata ez a film, hogy hogyan tudja feldolgozni egyrészt a Mérfi halálát, másrészt azt az, az, az elmúlt x évet amit addig éltek ott a városban, és uh, ez azért is fontos, mert szép lassan a fiam alatt jövünk rá arra, hogy miért költözött el és milyen traumákat élt meg a városban. What Mitől olyan jó ez a film, hogy hatoszkára jelölték? Gyorsan magába húz, tehát van egy olyan hangulata az egész filmnek, amit az első néhány percben megteremt, amit tulajdonképpen végig az egész film alatt velünk van. Ennek elsősorban talán Casey Affleck játéka adja a lényegét, ugye a Ben jobban ismerjük, az ő van szó. De nem csak a színészi játék, hanem a rendezői munka is nagyon jó, jó van fölépítve, van egy jó színészvezetés valahogy úgy, átérezzük a filmnek a súlyát. Most ezen a héten lesz a Cseh Film Karnevális. Szerdától vasárnapig van Budapesten, a Tordi moziban, a következő héten pedig három nagyvárosban, Miskolcon, Debrecenben és Szegeden is vannak vetítések. Ezek a filmek a tavaly bemutatott cseh nagyjátékfilmek, illetve lesz egy dokumentumfilm is, ezek közül válogattak. Talán azért érdemes megemlíteni ezt a nemzeti filmhetet, hiszen a cseh filmek között mindig van néhány, amit érdemes megnézni, és egyébként ezek a filmek meg nem jutnak el a hazai mozi forgalmazásba.